Javasolnák itt a az döntésnél, azt, adt, hogy hát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 De szerintem van Szerintem a débik kulturája azt meg tudja oldani. De a kékes szervezetnek vannak úgy, hogy hát ez kapcsolódott kell kell Addig jó, Kádár él. amit benne van. Szép jó kívánunk, minden. kész, kész, mindegy. Szép jó estét kívánunk mindenkinek, Ez itt a Klubrádió 95.3-ben az Addigyó Kádár él. Bab helyett Lalával, Psihopetivel. és az önök alázatos narrátorával, de megérkezett közben Bab is, úgyhogy, szervus Bab, szóval, hogy, és az önök alázatos narrátorával, Pangston Miklósa, Miklósal, ma reggel már beszélgettünk arról, hogy hogy a ma esti műsorunk témája. Elsősorban alánnak próbáltunk kedvezni, hiszen múlt héten, amikor Erdélyről beszélgettünk, ami hát inkább egy ilyen elgondolkodtató, időnként szomorú és gondolatébresztő műsor volt, akkor Lalla azt mondta, hogy legyen időnként vidám is, ő azt jobban szereti, ezért ma egy kicsivel könnyedebb... A vidám Farmer Nadrág. Könnyedebb, a Farmer Nadrágot választottuk a ma esti témájának. Arról szól a mai addig Jomi Kádár él, melynek telefonszáma 24. 0,7953. 3 SMS-ben hogy hogyan is voltunk azzal a ruhadarabbal, amely ma már annyira természetes hogy így körbenézik a stúdióba és mindenkin egy-egy csinos farmernadrágot látok, ami természetesen nem igaz, hiszen Bab egy zöld nadrágba jött Pszichopeti egy horgásznadrágba, halásznadrágba, bicílis nadrágba az, hogy a lalán, mi van Lalám farmer. Lala Classic Blue Jeans te pedig az óriás cetszápa mintájára kialakított nadrágban. Óriás cetszápa mintájú nadrág. De mit De ez te... olyan? Az óriás cetszápa bőre, az ilyen mintázatú, mint amilyen a te farmen nadrágod. És mondtam, ez egy elismerés a palotai, a pszichocsaládban. Annyi ezt persze nem volt, hogy azt mondjad, hogy, hogy neked óriás cetszápa, Cápa bőr nadrágodban. Mert akkor egyből lennék, akkor a hallgató küldnek és azt Én nem fogtam hogy... meg, hogy bőre vagy vázolás. Hát nézd meg, most ide fölteszem az asztalra. Ez bőr. Ez bizony. E, óriás cápa bőr Viszont nadrág. Az ördögek most tiltakozni fognak. Az ördögek tiltakozni fognak, úgyhogy az ő telefonjaikat majd nem kapcsoljuk be. Szóval, hogy önök hogyan szereztek farmer nadrágot, hogyan jutottak farmer nadrághoz, milyen áldozatot igényelt az hogy, hogy önök farmerban járhassanak, és egyáltalán jelentette társadalmi megosztottságot az? De ez hogy ez a legfontosabb kérdés. Igen. De komolyan. Hogy voltak a farmernadrágosok, akikről hát gondoltunk ezt, azt, azt, azt és voltak a nem farmernadrágosok. Ugye nem farmernadrág az mi volt? VOR, Vörös Október ruhagyár, volt. Aztán ZAKO, az is egy neves felső ruházati termékeket a cég volt, és hát ezzel szemben meg ott menetelt a Magyarországon is hódító farmer márka, illetve hát az összes jugó piac, lengyel piac, fekete piac, ahol az ember megpróbált farmánadrágukat venni. Tehát ha önök emlékeznek rá, hogy hogyan szerezték az első farmánadrágukat, akkor hívják a 2407953-at, vagy írjanak sms a 0630 30 30 as számra. Nekem még a 80-as évek eleje közepe felé is volt olyan osztálytársam, aki, aki nem nagyon hordott Farmer nadrágot, inkább ilyen lehetetlen agyagú és színű nadrágokba járt. Na de hát az nyilván hippi volt. Nem, nem, nem, nagyon konszolidáltnak, magát konszolidáltnak gondoló ilyen emberről beszélünk. Nagyon ritkán vet fő Farmer nadrágot. Nem tudom, úgyhogy az osztály többi tagja, viszont valamilyen Farmer Nadrágot húzott a Igen, de Farmerba járni kellett, vagy nem? Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdv. Jó estét! A Farmer persze, hogy járni kellett, csak én egy másik vetületét mondanám el. De jó! Ugyanis én népművelő voltam 70-es években, és egyszer a korszak kiváló írója Berkesi András. <gül> járt íróval olvasó találkozón a Tatai Működési uh -huh. Központban, ahol természetesen előjött az, hogy Farmer. Vagy nem. Akkor ez téma volt, Aha. hogy Farmer. És mint egy 40 perces előadást tartott arról, hogy a Farmer nem ruha darab, hanem világnéze. És azt hiszem, hogy ebben neki igaza volt, nem? Hát az ő szemszögéből igen. Nem, nem, nem, nem, nem, mindenki szemszögéből igaza volt. Nem, a, a Farmer nadrág az kétféle volt. Az egyik volt a farmernadrág, nadrág, amit ma úgy hívnánk, hogy jeans, a másik volt ugyanaz a farmer nadrág csak élére vasalva. Uh -huh. Most az élére vasalt farmer nadrág az már egészen pontosan jelezte, hogy aki hordja, hát bizonyos zavarokkal küzd. Hát nem, de, nem vagy... volt az ciki? De, de, vagy zavarokkal küzd, vagy rosszul szocializálódott, mert ugye azért tisztességes mamák, és akkor most kénytelen vagyok bűnömet megvalani. Az én anyám is hajlamos volt arra, hogy akkor, amikor nem voltam otthon, akkor élt vasajon a farmeromra. Igen, de ahogy maga hazaért, és meglátta ezt a szöldjéteket, lehet... azonnal részint rosszul lett, részint mindenféle műveletekkel volt, tisztában volt, amikkel ezt az életet el lehetett tüntetni. Igaz, igaz, igaz. Hogy lehetett eltüntetni? Hát ennek például az ember fogta és élére vasalt Farmer nadrágját oldalra hajtotta, tehát... És úgy vasalt bel egy másik élt. élt? Fogta és a lepedő alá tette, majd új zen aludt rajta reggelig. Ilyenkor garantáltan eltűnt az él. Van uh -huh. egy-egy zavartabb éjszakától. Uh -huh. Ez volt az egyik. A másik a farmernadrágoknak a márkája. A rifle. Annyit megtenne, drága úr, hogy egy kicsit hallgatnál a mert nagyon visszhangozunk. Inkább a rádiót hallgatnánk. ja. ja, ja, ja. Jó? az a már is bejebb vagyunk, és. És a, annyit azért hozzátennénk, hogy természetesen megúszhatatlan az, hogy néhány farmer márka neve elhangozza De. Én azt gondolom, hogy ez most már nyugodtan ellangozhat. Azt gondolja, hogy a rifle két flle Így van. Az már nincsen? Szóval van látni mondjuk Nem látjuk ugyanúgy, mint hogy nyugodtan mm -hmm. elhangozhat gondolom a trappert. Na, az, az pont, hogy nem. Az is van. van. Az pont, hogy nem, Én mert sajnos. A rifle is van, de csak egye fel. Igen. De Igen. egyébként az ön által említett magyar Igen, a gyármely, a farmer madrágban. Hol... Most ebben nem ez az izgalmas, ebben az az izgalmas, hogy amikor az a bizonyos nyugati gyártó elkezdte nagy gyártani a farmer. Igen. Abban a pillanatban nagyon sokan úgy érezték, hogy ez magyar farmer lett, ami hát... És majd, hogy nem bolykott alá került a dolog, hiszen amikor ugyanez az említett író azt mondta, író azt mondta hogy ez egy életszemlélet és kérem szépen, hogy mindenkinek magyar árut kell viselnie és hordania és mennie, ugye, hogy ez akár ma is elhangozhatna. És milyen helyes lenne? Így van, akkor ő azt mondta, hogy és ha lenne magyar autó, én azzal járnék. Uh -huh. Azon a megbeszélésen, tanácskozáson, ahol részt vette Berkesi András, ott ezeket a szavakat hogyan fogadták? Miután ez egy írólvasó, találkozó volt és Berkesi soha nem volt, vagy legalábbis azt gondolom, hogy abban az időben nem volt a fiatalok kedvence. Igen. Ez a középkorosztály volt, amelyik lelkesen fogadta ezt és valószínűleg, amikor hazament, akkor tudta azt mondani a fiának, hogy Ugye, ugye, már a Berkes is megmondta. Ön ezen a rendezvényen farmernadrágban vett részt? Bocsánat, kinyomom a jó, jó, jó. Igen, tessék? Ön farmernadrágban vett részt ezen a rendezvényen? Minden rendes bölcsész, akkor Farmenadrágban kinyúlt fekete pulóverben, és Krisztussarúban járt ez az, az, az időszak volt. Szimadszatyor, akkor, még, akkor még nem volt persze. Nem volt, eh, honnan volt Farmerja? Én nagyon jó helyzetben voltam, nekem anyám hozta Bécsből. Tehát Egyet sokat? Egy Egyet, hát a farmerból akkor mindig egy kellett, mert soha nem tudta az ember eléggé Igen. Tehát annak azért kellett, hogy legyen egy kis bukéja. Akkor, amikor a kedves mama ment ki Bécsbe, akkor ön milyen instrukciókkal el nadrágvásárlást illetően? Márkákkal természetesen. Azokkal a márkákkal, amiket a Másik oldalról valaki által becsempészett bravó újságokból tudtunk nagyítókkal kinézni, hogy kint milyen farmernadrág van. Uh -huh. Ezeket ugyanis, higgyél hogy az a trükk, hogy rajongtunk valamiért, amit nem ismertünk igazán. Ez elő Abszolút bejött nem a márkajűség, hanem a márkának, mint a márkának az elfogadása. Márkakövetés. Így van. Vagy brandkövetés. Így van, persze akkor még nem tudtuk, hogy mi az, hogy Brent, csak azt, ezeket a neveket tudtuk, azt a háromfélét. Uh -huh. Mert ugye, ha visszaemlékeznek, tulajdonképpen összesen háromféle igazi farmer volt. Ah, nép Három név futott. Név. Na most akkor maga mondja, mint a nekem most, azt mondta, hogy nem most. Most én mondom, mert ha hármat mondunk, akkor már nem reklám. Értem. Igen, Lévisz, Drive és Lee. Meg volt Lee. a És volt a Wrangler és volt a reg, jó az hát az már az a Roy volt, volt, az egy másik történet. Az Roy volt. Az már a Roy. Ez szóval volt a Palmer a, a, a De bárja a hallgató úgy másként gondolja. Nem, én, én azt gondolom, hogy amikor ez a a történet a legelején zajlott, akkor relatíva legyors, a legkönnyebben veszereshető volt a race. Ecseri. így van. Mennyibe, utána mennyibe került ott? Nem emlékszem uh -huh. árakra. Én Újra ne. mondani, szeretném hangsúzni, elitista vagyok, nekem Bécsből voltál. Igen, Azt bocsánat, elnézést kívül. Igen, csak ezt úgy is megérzett. Köszönjük szépen, <gül> <Ron>. <gül> Ez volt a legkönnyebben beszerezhető, a lévisz volt, amelyik még, és hát a harmadik volt az, ami, ami át a Rolls szólt, volt, aminek nagyon kellett utána menni. A Lee, nekem, az én véleményem szerint a Lee volt a lepukkat. Uh -huh. De hát ezek természetesen mind olyan ügyek, hogy ez a bravo, mint a követés volt. Így van. Köszönjük szépen, van, hogy hívott bennünket! Viszonthallásra. A... Viszont szóval. Most már mindenki tudja, hogy mi a ma este addigumik kádárért témája 2407 3, ez van A zenekar mindig irányítja a közönségét. Tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha ha nektek tetszik az, hogy színeség, ilyen, olyan ing, Annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egyenru tehát, hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy Farmer nadrág és színes akkor az öt emberen legyen. Szóval ne össze-vissza. Addig jó, míg Kádár él. 18:35 óra 35 percen szépését mindenkinek. Telefonszámunk 24 3, az Addig jó, míg Kádár él ma a Farmerral foglalkozik. Jó estét! Hello. Üdvözlöm! Zsolt vagyok. Sza. Annyit szeretnék hozzáfűzni, az előbb ember nem tudta, hogy milyen árak voltak, illetve a nagyon emlékeztetek rá, nekem egy pár így megmaradt. Ezer öt. Nem, azért annyira nem. Nekem 81-ből maradt meg ár, amikor én ilyen barátságvonattal, mint nem Kész tag Moszkvában jártam, és hát természetesen üzletelni vittünk ö, a magyar farmer nadrágból akkoriban. Amit Marceliban gyártottak egyébként. Egen, valami ilyesmi, azt viszont én nem tudom pontosan, de akkor biztos. Ez 550 volt akkor, 550 forint volt, és azt mondja, hogy a Lévisz volt a spitz az 980 volt. 980 Igen, én is Mondt 980 aztán, 960, nem. volt, legalábbis abban az időben. Igen. Öm, még azért hozzáfűzném, hogy azért mondjuk csopnál, akik átszerelték a vonatna, a tengelyt, azok lényegesen jobb pénzeket adtak érte. Tehát ott mondjuk nagyjából olyan 100 rubelér lehetett vesztegetni, 90 tér. És akkor ugye stabil volt a forint rubel árfolyam, mint egy 17 forinton stagnálta akár csak a dollár, és ugye egy az egy bele is lehetett Moszkvába váltani, mondjuk egy, rubelt, egy dollárt egy rubelre, de visszafelé már ugyanezt nem lehetett megfenni. Tehát körülbelül ennyi oda hozzáfűzni valamit. Akkor az autó, autó mi ülsz, az abból van? Ez igen, nagyjából természetesen ez ilyen, kettő darab farmát sikerült így egyébként értékesítenem. Úgyhogy, mert? Hát mert hogy egyetlen egyszer voltam arra felé, és akkor csak kettő darabot vittem, de abban is nagyjából két hétig úgy éltünk, mint a királyok, tehát arra elég volt. A Pico 850-re említszik, én is 980-as ikló ára. Én hát, vannak, emlékeztem, de... Azért mozogtak akkoriban már az árak, még ha utólag azt is mondják, mm. hogy nem. Tehát azért nem volt minden teljesen stabil, mint a 40 filléres zömle, meg a 360-as kenyér. Azért a, azért a 70-esek vége felé már mozogtak az árak, tehát a olajválság és egyéb dolgok miatt azért ott már indultak, és lehet, hogy az is igaz volt valamikor az a 801 néhány, de azt tudom, hogy ugye a 80-as évek fordulóján akkor nagyjából ez a 980 as elég stabil volt mert árunk az iskolában, meglehetősen nagy örült volt a középiskolában. Te mit, csináltál? A Te mit csináltál annak érdekében, hogy mondjuk amikor hozzájutottál egy farmerhoz, hogy az Igen. úgy nézzen ki, ahogy ki kell néznie? Tehát trükköket alkalmaztál -e annak érdekében, hát, hogy piac csövesített, Mi csövesítettünk folyamatosan, tehát mi, hogy úgy mondjam, ilyen rocker társaság voltunk, Black Sabbath, Deep Purple, és a többi, és társai, tehát ezek mentek, Magyar viszonylatban meg P-Mobile, stb. stb. stb. Tehát ilyenekre akkoriban és hát ott nem nagyon illet, nagyon széles megjelenni, tehát mondjuk ez... Talán ezt meg, hát akkor már állunk, már ment a szimadszatyor, tehát abban az időben állunk már minden volt rajta, amit ami befelejtett. Igen, épp, persze, persze, tele hát, volt irogatva, meg Csonka Magyarország, ország meg Szab, már azért voltak ilyenek, de hát... Bátor Ezek, Az egy forradalom uh, ne, Ez van. nem én voltam speciál, de az se ütötte meg a bokáját, aki volt, tehát hogy már meg. Hát ez meglehetősen szabad iskola volt, amiben mi jártunk. Ez a szabad, Már politikailag Aha. relatíve szabad iskola volt, ha lehet ezt így utólag elmondani. Uh, megmondjam, hogy melyik volt vagy? érdekes. meg, persze. A hajózásban jártam, a hajózás a Aha, ja, ja, ja, ja Igen, hát.. Igen. Azzal már egyszer foglalkoztunk az addig jó hogy a lékaisok voltak a jófejek. Az az volt egyébként, mert ott voltunk mindig. Már egyiket, igen, lehet, hogy magunkról terjesztettük ezzel az de azért az tény, hogy mindig kín voltunk. Március 15-én soha nem a hivatalos tüntetésen tehát szóval Azért úgy, úgy mentek ezek a dolgok, tehát mondjuk nálunk elég laza volt ez a. Most, egy, most egy kicsit el fogjuk vinni a, a nyilván a, a, a műsor irányát, de a, a lékaiba, illetve hogy azok, akik ott nőttek fel és ö, ö, ott tanultak, azoknak ö, kezdődik a nacionalizmus, az mindig erős volt. Tehát ha meg Nem? Szerintem nem. Szerintem nem. Na jó, Én nem legalábbis mondjuk... igazából nem volt soha komolyabb, bár azért vannak, vannak olyan utólag olyan barátaim, akik már úgy utólag, hogy akik akkor együtt jártunk Suliba, és tartjuk a mai napig a kapcsolatot, akik azért, hát hogy mondjam, radikálisabban fogják fel a dolgokat, de. Elmondom mire, Elmondom, mire gondolok, hogy nagyon sok úgynevezett OJ meg Skinhead-zenekar tagjai jártak ebbe az iskolába. Ez e elképzelhető. És De ez a 80-as években nem, nem, nem, nem volt, éve volt már, ne haragudj, a a, a Együttesnek a, a Románia című számon meg az összes többi, az mind-mind egy erőteljes e, e, ideológiai töltést mutatott. Most nem fogom elmondani, mert, mert elkasztálnának bennünket. Én De hogy, hogy volt -e ez? Igen, én, én úgy gondolom, hogy ez talán abból fakadhatott, hogy ott több volt éppen ebből, hogy valamivel több volt a szabadság, és ugye valószínű, hogy így a 70-es évek vége, 80-as évek elején, amikor én oda jártam, akkor ez még... Szóval még akkor nem volt ez a dolog euh, sehol sem szokásos igazán, tehát az elég súlyos igazgatóikat osztogattak annak a negyedé, amit nálunk szabad volt, tehát mondjuk nálunk dohányozni is szabad volt az iskolában, csak mondjuk az udvaron. Tehát hát. éppen ezért viszont a takarítónöknek könnyebb volt, és nem kellett a WC-be a piszuhárokból szedegetni a csikeket. mert mert mindenki kiment az udvarra. Tehát, e, tehát egy, egy lazább, liberálisabb iskola volt alapfelfogásban, és miután, hogy a társadalomban a rendszerváltáskor is először csak a jó érzések, meg a nagy boldogság szabadult föl, és, és igazából később jöttek azok a dolgok mindkét irányba, ami, amik durvultak, gondolom, hogy ebbe az iskolába ezért jelentkezett talán előbb a radikalizmus is, mert hogy előbb jelentkezhetett a szabadság. És valamilyen te. foka. Igaz. De lehet csak tényleg elvittük a... Ilyen sem lehet, hogy hülyeség. Tényleg elvittük a kémet. És a messze vagyunk. Köszönöm. <gül> Szávaz, szia. Hello, sziasztok. 2407953. Ma a farmerral foglalkozunk. Majd figyelj, lesz egy szünet, amikor elmondom, hogy, hogy, hogy mi van. Ott volt a Kilian is te lovod punk e... Itt van egy témet. hallgató. Jó estét. Jó estét, Gyorsan halkítsa... egy kicsit. Zsolt, a halkí Köszi. Ó, azt kérdeztétek, hogy az első farmer mikor mennyi? Hát én a 70-es évek legelején, 71-ben anyámtól Németországból kaptam egy bőrfarmert. Az milyen? Ez egy szép baleset volt, tudnélik, elmentem benne iskolába, és attól kezdve Feketesek voltam. Magyaráz, ez ezt meg, Hogy? Magyarázni, hát A történet abból áll, hogy az osztályfőnököm, akiről úgy tudom, hogy a mai napig él, ha meglátnám, lehet, hogy a nyakát kitekerném ezek után, 47 éves vagyok. Nem szabad bántani. Nem, persze, vagyok. hogy nem szabad, de azt a rengeteg verést, amit én azután, hogy bementem a suliba ezt kaptam, anyámat berendelték, hogy vegye le rólam. Hál' Isten, anyám is egy kemény lány, és azt mondta, hogy nem, ő ezt hozta azért, hogy hordjam. Az egy kőkemény idő volt, egy farmerért, minden odaadtunk. Én picit egy 69-ben az elsőt. Ha már ott tartunk, hogy elhangzott egy-két iskola név, melyik volt az iskola, amely ennyire szigorú volt? Újpesten, hál' Isten, már megváltozott a neve, ez egy zeneiskola volt Újpesten, Elég egy komját a utca iskola volt. A tanárnevét nem szívesen mondom meg, mert autóba ülök, és nem tudok olyat tenni, amit tennék. Ne semmiféleképpen nem mondd el. Hány éves voltál te ekkor? Ekkor? 71-ben 14. 14. Tehát 14 évesen bementél egy iskolába. Azt hogy tudta meghatározni az elkövetkezendő, azt mondta, hogy fekete lettél, hogy pont téged idézzeled? Hogy még ezt a meg. Hogy, hogy 14 évesen, hogy bírta mondjuk, ugye idéző elkezdődik az egész értedet tönkretenni ez az egy esemény? Ö, megmondom neked. Amilyen szakmába szerettem volna menni, úgy kezdte, hogy nem engedett oda. Értem. Tehát így kezdte, azt mondta, hogy abban az iskolában autószerelőnek szerette volna tanulni, annó szakküzépiskolában azt mondta, hogy ezt ott helyben fejlelítsem el. És ez nem nem írta alá a jelentkezési lapomat. Tehát osztály osztályos voltál, Marlakorról beszélünk. 8. Nyolcadikos voltál. Igen. Világos, és nem, nem volt hajlandó megengedni, hogy te oda menjél tovább tanulni, ahova Így szerettél van, egy Másik iskolába másik szakmát választottam, amit aztán egész életemben nem szívesen csináltam volna, úgyhogy három évben hozhatottam, egy teljes más világba került, de mást csinálok. Egy farmer miatt? Hát mondhatnám azt, hogy a farmer és a hosszú hajam véget, igen. Aha. Köszi szépen, Zsolti. Köszi, sziasztok. Szeva, Szia. 24 07 95 3 18 44 persze, egy vonalban, jó estét. Jó eset, kívánok, Jó, Domás vagyok. Üdvözlöm. Lehalkítom a rádiót. Nagyon jól. szépen, köszönöm. Addig én felolvasok egy-két véleményt, de ha már visszaért, akkor, akkor nem olvasom föl. Nyugodtan itt vagyok, de e, felolvashatja. Nem, a, a, a formunkon is kialakult egy vita. E, az egyik hallgató a POM azt írta, hogy az első farmerja csak kord volt. Sötétkék kamionosok hozták fel, fel kellett hajtani, de már abban akartam elmenni, így négy helyen kézzel felvartam és villogtam benne a bulin. E, Farmern hát szerbosztok inkább akkor maradjunk Szia. tegeződésnél ha megengeditek. Az előbb hallottam egy beszélgetést, egy e, Léka is ö, diákkal volt. Igen. Diákkal igen, a, igen. Igen, igen, Farmer ügybe. én is lékait végeztem, és nagyon érdekes volt a beszélgetés, sőt mit több arra terelődött, hogy elég szabad iskola volt, és hogy a nacionalizmus fölütötte a fejét az iskolába. Nem fölütötte, én éreztem úgy, de ez csak az én feltevésem lehet, hogy tévedek. Aha, hát nem igazán, nem igazán. Szóval nem, nem mondhatnám azt, én 73-tól 77-ig jártam az iskolába. Ö, nagyon jól éreztük magunkat, tényleg nem volt egy kőkemény iskola, de ö, szóval távol állt tőlünk, távol állt tőlünk. Ö, ez a, a nacionalizmus, uh -huh. legalábbis a mai értelembe vett nacionalizmus. És a farmerból ugyan megjelent, <gül> de, de szóval ez, ez teljesen más volt. Engedték a lékaiban, hogy farmerben járjatok? Igen, igen. És ez 73-tól, tehát azért, azért nem, nem nem az a igazán szabad világ volt még akkor. Uh -huh. A hosszú hajat nem. Képzeld el, hogy hátra kellett tűrnünk, különböző hajcsatokkal csatoltuk el a hajainkat, hogy nehogy véletlenül feltűnjön a hosszú haj. De hát ez a hosszú haja nem lehet érteni, maximum egy 4-5-6 is hosszú haja, az már hosszú hajnak számíthat. De különösebben nem csináltam belőle problémát, szóltak, hogy ugyan már menjünk el, és vágassuk le a hajunkat. Te de... hát tengerész mégsem nézhet ki, hogy mégsem lehet hosszú haj Igen, na, szóval végül is ennek az iskolának az volt a, a, az igazán nagy vonzereje, hogy itt azért, ha elvégeztük, akkor egy, egy bővebb, szabadabb világba kerülhettünk. Tehát lehetőség volt arra, hogy, hogy kiussunk a nagyvilágba, hát hiszen tengerészek lehetünk, hajósok lehetünk, folyami hajósok. Azért más, más lehetőségek voltak, mint, mit tudom én egy, egy egyszerű estergájosnak aki utána bement a munkahelyére és ledolgozta a nyolc Köszönjük szépen, csak azért mondom azt, mert hogy most már tényleg indultunk a léka irányába, és most ez egy léka jegyemlékműsor lesz, nem így neveztük. <laughs> szia! Oké, kösz. Azért 16, 17-18 évesekkel mi eléggé jól föl vagyunk szerve, hogy így fejezzem ki maga, különösen én sem örülnék a nagyon hosszú egy komikus lenne. Addig jó mikádár él. Ez itt az addig jó diszkó a 24 07 -953. jó estét kívánok. Köszönöm szépen! A Lékai 70 74 es égárat, úgy látszik, hogy a Lékai sok hallgatják az is, az nem volt semmi gond abban az iskolában, de erről akarok beszélni a farmerról. Hálás vagyok! szépen! Az első farmerem az egy világos cínű vászom volt, tehát nem mondhatom igazi farmernek. Igazából azért is használtam ezt, mert ebbe tudott becseptézni nagybátyám a Visi parkba. Ez még úgy úgy az őrök szeme előtt. Tehát oda ugye farmert akkor nem lehetett levenni abban az időszakba. Az igazi farmert, a kékszínű farmeremet az Etseri piacon vásároltam, 1200 forintért, ugyanebben az időszakban pontos évet nem tudom megmondani. Mm. És ha most az eladást is nézzük, akkor én is adtam el farmert távolabbra, sőt, keletre. Sajnos ott beintem, mert uh, átvertek a fizetésnél, tehát nagy élmény nem volt számomra ez a dolog. A de valóban ez egy jó üzletelés volt ahhoz, hogy uh, több hónapot akár kellemesen az ember eltöltsen, az uh, egy-két farmer ügyben. Az elbeszélésed az már többi kevésbé jelzi azt, hogy volt úgymond társadalmi megosztottság farmer ügyben, tehát mint kiderült, hogy az ifjú nem engedtek be farmerbe, de ez egy... igaz, ez így volt. De hogy, hogy lehetett mondjuk feje az ember farmer nélkül? Hát kénytelen volt kompromisszokat közül saját magához. Uh -huh. De mondjuk az iskolában? Az iskolában nem volt gondolni, ilyen élményeim nem voltak rosszak se, negatívak sem. Hát... Mert én pontosan emlékszem rá, hogy, hogy amikor először megjelent az osztályunkban az első igazi adrág, ugye az általános iskola talán 5.-6. osztály, Kriska Attilának a bátyja hozta az Egyesült Államokból, és akkor ugye az volt az udvaron a truvály, hogy hogy bicikli után kötötték a Kriska Attilát és akkor húzták, hogy kapjon a Farmer, mert hogy az csak úgy lesz jó. De, akkor ez, egy, de akkor ez egy produkció volt. Tehát a, a Farmernak ilyenek kell lennie. onnan tudtuk egyébként? Nem tudom, nekem nem, nem, nem, nem kéne köszönöm más. Tehát, hogy próbálkoztam vele nem jött be. Egen. Köszönöm, szépen. Szevasz. Bicikli után kötve. Igen, ezt a kínzás. Igen, és a sportudvaron tekertek föl alá. Egyébként egy kedves hallgatónk írta SMS-ben, hogy apukám Svarcban vett dollárért a krakói Pevexben farmert, hazacsempészte a trabi kárpítja mögött, én felvettem, beültem egy kádvízba, kádvízbe, ahol egy téglával kikoptattam a térdét. 24 Ez a standard eljárás. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hallgatom a műsort, hogy én 82-83-ban voltam, 7-es és 8-os, és akkoriban már lehetett kapni az előbb említett márkákat, a Lévisz, meg a stb. De akkoriban kezdett bejönni két ilyen olasz hangzású újság, a Kápucsú meg a Rit, az Eccserén lehetett ezeket akkoriban megvásárolni. És hát de ez inkább az ilyen... Na de ott a fazannál volt nagyon komoly probléma, hiszen azok van. répanadrágok voltak. Répanadrágok Mármely. voltak, így van, és az inkább az ilyen, hogy mondjam, tehát úgynevezett ilyen, ilyen diszkó sok körében volt ez úgy elterjedve. De a lányoknak nagyon jó feneket csinál. Na, igen, és a lányokon meg nagyon jól látt, így van. Mm. A, viszont a uh, lévít nadrágokhoz pedig, hát uh, én is azt szerettem, hogyha olyan kopottabb volt rajtam, és uh, volt ez a, nem tudom, emlékeztek el ez a úgynevezett magyar teniszcipő egy ilyen fehér színű vászon tornacipő volt, és ilyen gumitalpa volt meg egy ilyen kör alakú gumi. Nem nagyon, de Ola volt ennek a vászonja. Én... Igen, igen, igen, igen. igen. Hát az volt, a, hogy mondjam, tete ilyen menő vagy ilyen. ilyen... Hát ilyen rock, rockerek rock vagy ilyen. Itt fehér vászon, tornacipő, koptatott Igen, Lévis. koptatott Levész farmer esetleg meg valami ilyen logójuk, póló. Vagy, vagy, vagy kockás flanneling. Kockás flanneling. Lehet akkor Igen. sötét kék. És hát Igen. mondjuk, ugye itt a bölcsézek más szóba kerültek, tehát paraszting. Az ecserin, <gül> Az, az ecserén 50 év vásárlásáról. Szerintem aki parasztinget vett, az nem vett fő fehér tornacipőt, az inkább fekete ilyen, akármilyen kis bőrvel, orcipőt vett. A, vett vagy majd mindjárt megmondják szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm Köszön a mai addig Kádár él témát választott Önöknek a Farmer foglalkozunk. Jó estét! Jó estét! Kész Jó estét! Sok. Ö, jó estét, Solyaklára, vagy, nem tudom, műsorban vagy hogy? Adásban? Ez? Igen, adásban egyébként. E Igazándiból nekem is lenne egy sztorim, akkor kikapcsolom a rádiót, tudnél nekem 74-ben az unoka testvérem. Diszidált. Én egy kövér kislány voltam, és az ő fehércünk és hófér megörököltem, viszont volt egy hét évvel idősebb bátyám, aki minden egyes hétvégén, mikor el akart menni a budai fűsági parkba, akkor négy kézláp könyölgött, és a pifújságokat vette meg azért, hogy kölcsön adjam ezt a nadrágot. Rá jó volt, mert az alföldi surranója a és igaz, hogy a szára 20 centíver volt rövidebb, de ez pont befért a igazándiból a nadrág szára, tehát a össze lehetett hozni magával, a Alföldi súranóval. Tényleg volt egy ilyen divat, hogy szűk farmer betűrve a nagyon magas szarul Alföldi bakancsba? Bizonyem, amit ugye havonta cserélt Nincs. az ember Már a Tanácskör uton, az Alföldi cipőboltban, mert egy hónapot bírt ki. Viszont 30, napon belül, 30 napon belül ugye ki lehetett cserélni, Igen, talán. bizony, bizony. Úgyhogy igazándi volna nekem ez az első élményem a farmerral, ami egyébként velem nőtt a fehér és fehér lévész, mert ahogy fogytam, azon a jó volt, rám, kb. 6 évig vagy 7 évig. És boldogan áldottam az unokatestőmet, aki ugye elhagyta az országot Bécsi irányába. És azért bátor volt, tehát, hogy magára hagyta a nadrágot? Hát igen, igen, igen. Egy Bécsben egy is. hófehér lévisz. nem hiszem, hogy akkor a Duranást lett volna. a is igaz. Hát, de hát istenem, hófehér és fehér címkével úgy gondolt, hogy turista úton ment el, és hát pótolta mással. E, úgy, ez, a, egy, ez az én első. Egy, egy fehér uh, farmer nadrág az több volt, uh, mint mondjuk egy indigókék? Hát szerintem a Budaiba, igen, meg a tabánban, szóval én úgy gondolom, hogy akkor sokkal nagyobb szám mert persze is egy ruhagyárban meg lehetett venni a narancsárvacink és magyar terméket. Igen, de hogyha az ember a tabánban leült a fűre, akkor az beletört a fű, és akkor ott hát volt a tér, de Igen, a de Hát ugye jó idős, anya meg volt az embernek akkor. <gül> szóval én azért kicsi gyermek voltam akkor még viszonylag, de elég... De elég lelkes bátyjal voltam ellátva, és ő is abszolút ez a nazzág, ez nagyon sokáig. Szóval volt benne valami, hogy az amerikai fehér és még úgy is bírta évekig, a hipózást és bármi. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hipóval sikerült a fövet tisztítani. Ez pontosan Öt. azzal lehetett, de tényleg nem kopott. Szóval hihetetlen, a végén már át lehetett rajta látni, de azért mondom, én, hogy olyan 6-7 évet kihúzott az a nadrág. Meg hát azért ugye az ember az, em az ilyet jobb napokra vette fel. Hát persze, hát ez majdnem, majdnem ünnepi hát, nem. nem. Egy, ez nem egy iskolai dolog volt. Ünneplős. Köszönjük szépen. Én is visszás. Készcsók viszontálásra. Viszont 24 07 95 3. Jó estét. Jó estét kívánok. Jó estét. A farmerrel kapcsolatosan szeretnék... Hallgatjuk. Hát én egy ugye rágú gumis nagymama vagyok, 59 éves, és amikor én fiatal voltam, akkor tulajdonképpen még én akkor ilyen kalapos, nejlonkesztyűs, akkori divatnak megfelelő, polgári nevelésű lány voltam. Már lányaim nőttek, szérezmentem nőttek. Bocsásson meg, nem nagyon volt farmerom. elnézést, nagyon fontos dolgot mondott. Igen? Hogy ugye most még lehet látni... E, talán a, a megfelelő tisztelet érződik a hangomban e, így felöltözött asszonyokat. És e, mindig arra gondolok, hogy, hogy ez nagyon el fog tűnni. Tehát a, a kesztyű, kalap, kis kosztümke, kis táska, amiben így jönnek mennek -e ezek az idős asszonyok, és azt hiszem, hogy ez, az egy, ez, ez biztos, hogy nem lesz. Tehát ebből semmi nem marad hát biztos, meg. biztos, hogy nem nagyon marad, mert Van én még egy kettő. farmer nadrágban mm -hmm. járok. És le se jön rólam a farmer. Jó, megszakítottam önt? El... De semmi gond, azért mondom, hogy azért akarom elmesélni. Uh -huh. És akkor valahogy nem is érdekelt, a lányaim nőttek, azokat azért érdekelte, ők aztán később megkapták, ők most 33-35 évesek, őket azért már márka bűvelet volt, kicsit későn, de megkapták, mert ők is ugye budai polgárlányok voltak, azért nem annyira volt a miköreinkben annyira divatos, csak a lázadó brétekbe. Uh -huh. És most mindenki farmerbe jár, én is. Ön mikor szokott rá a farmerre? Mikor szoktam rá, az utolsó. 5-6 évben. És miért? És nem tudom, imádom. Biztos, hogy rá tudat tudatalat volt. Valószínű, hogy az ember van egyébként egy nagyon édes vicc, hogy amikor az ember 7 éves, akkor belenéz a tükörbe, és egy királylányt lát benne. Aztán, amikor 15 éves, akkor egy rút békát, még, és akkor mit tudom, egy szalályi hosszú, és amikor az ember 55 éves, belenéz a tükörbe, önmagát látja, és röhög a világon. Na, én elmúltam 55, belenéztem a tükörbe, és felvettem a farmert. Nagyon üdvözöljük. <gül> Úgyhogy ennyit a farmerről. Biztos, hogy sóvárogtam utána, mert ugye nyilvánvalóan az ember, hogy az ember nem akarta családjával nagyon popc, nem tudom miért. Nem. Én egy elegáns nő voltam. Chanel kosztümöm volt, csináltatott cipő a férjemnek a belvárosba, öltöny, és most mindenki farmerba jár nálunk. Köszönjük szépen, hívát! Vizzont található. Foglalm téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címek, hogy az ifjúsági bűnözés meg ilyen problémák. És akkor utána egy pacalvacsor és egy ultipartit. Addig Jó, Mikádár él? Szép kívánunk mindenkinek. 19 óra, 12 perc van. Ez itt a Club Radio 95.3, benne az Addig Jó, Mikádár amely ma könnyed témával szórakoztatja, tájékoztatja önöket. Ma a Farmerről és a Farmer divatról beszélünk. Néhány SMS, 1973-ben ezer forint volt az ár. 78-79-ben egy másik SMS. 78-79-ben általánosban, 8-ban tánciskola gálájára egy fényes gombos műfarmerszerkút kaptam. Anyu azt gondolta, jó lesz, én meg majd elsőjöttem. Jó est volt írta a tünde. Sziasztok! Golyós 77-ben osztálytársa segítségével a Szabornál tudott szigorúan konspirációs körülmények között 1200 forintért USTAP farmert venni. A USTAP az tényleg égő volt. Egy másik SMS szülei műgóból hoztak egy itt még nem ismert fajta és lehetetlen zöld színű, de már előre koptatott fal, mert utártam és szégyeltem. Csak érdekességként a múltiknál a nem öltönyös rendezvényekre úgynevezett Smart Casual, casual e, ruházat elfogadott a farmer, nem, mert abban a trágyát lapátolják, üdv, veszett kutya, kolos. Kord történeti sikersztori, alá női buhera büszkeségek, egy Wrangler utánzat, barna hátsó zseb alatt fékon címke, román égkel campingben ellopódott 24 07 jó estét. jó estét! Jó estét! Este kívánok, szervusztok, sütő, vagyok. Szia, szia! Beszéltünk már egyszer kétszer, csak akkor nem mutatkoztam, Aha. nem hozzám mutatkoztam. 66 és 69 között Szegeden dolgoztam értem, és akkor 450-500 forint körül volt egy partner a Jogó piacon. Téren. Igen, igen, a Markstéren. téren. Uh -huh. most általában hát, hát, hát, hát, a Rifle, a Rif, nem tudom, hiányoztam az angolul, azokkal a melkák keltek, hát és elég sokan sefteltek ezt elők, mert ennél de álltak utána már máshol. Számodra mit jelentett az, hogy, hogy beulasz egy farmernadrágba. Hát az, hogy kemény volt. <gül> Tehát az akkori hogy farmálok, azok nem ilyen puhák voltak, mint a maiak, azok tényleg megálltak a sarokba. volt bennünk anyag? Szóval jóval keményebb vászomból voltak, tehát kevesebb gyapjú, vagy nem tudom nem értek igazán az anyagokhoz, de jóval keményebbek voltak, amellett még segítettünk is nekik, mert ugye az első az volt, hogy beabadtuk a farmert, felhúztuk az be az zuhanya lát, és utána szépen állva megszállt a farmer, és abban utána csak bele kellett lépni, szóval az, az tényleg kemény volt. De azt gondoltad, hogy ha most megveszed életed az első farmerját, mint Kovács úr, akkor, eh, akkor több leszel? Nem. Nem. A, azért a az abban benne volt az, hogy nem biztos, hogy egyecéltek mindennel, ami van. Uh -huh. Tehát fontos... én, én farmert voltam, mert ö, azt utálták, azt láttam a rendőr, hogy nem tetszik neki. Tehát a, a farmer az, az azért akkor még egy olyan öladal volt, ami ami talán egy kicsit másnak mutatta az embert, mint a nagy átlag. Aha. Legalábbis azt hívtük. Azt hiszem, inkább így lehet pontosan fogalmazni. És hát ez vagy így volt, vagy nem így volt. Hát ezt utána elkezdték gyártani Magyarországon is. Amit még mondanék, hogy ami számomra akkor is és most is talán ellenszerbes volt, a Farmer fehér ingyakkendői az egy lehetetlen összeállítás. de hát, Igen, hát pont ez az, az egy busztustan dolog. Hú. Mert aki hord, hold, legalábbis én úgy gondolom, az, az még mindig annak az életformának a, a képviselje, vagy minek nevezzem, az ne vegyen hozzá fejényet és nyakkendőt, megzakót. meg zakót. Vagy vegyen fel hozzá egy pólót, vagy akármit, de fehér nyakkendő és zakó a falmert az, az vaj nagyon. Nagyon nem stímmel együtt. Esetleg egy Veszkó csizmával kiegészítve, és akkor az már teljesen tökéletes divat. Már a, a, a, a, ő, má a Igen. Azt számom, az, az buszú is Köszönjük szépen a történeti jó tanácsokat! Szevasz! Köszönöm szépen! 24.07.95.3 egy um, formos hozzászólás. A 70-es évek második felében nagyon ciki volt, ha nem volt kapott a fal, mert Dolgozott is mindenki, hogy minél több foot legyen rajta, és minél menőben ki legyen kopva. Ez aztán annyira jól sikerült, hogy amikor egyszer Erdélyben egy világtól elzárt pici faluban nyaraltunk, ahol szinte mindenki hagyományos viseletben járt, a harmadik napon megjelent nálunk egy idős bácsi Pironkodva és közölte Látja, milyen szegények vagyunk, mert még a nadrágunk is foltos kopot hozna, ha nem sért meg néhány jobb állapotú zsinoros nadrágot, ami már neki nem kell írta a fazetti. Jó estét kívánok! Jó estét! Főn Jó vagyok. estét! Üdvözlöm! J Jó, én vagyok vonalban. Egy darabig nem hallgattam, mint az elején még volt szóval itt a márkákról. Igen, igen, igen. Volt egy márka, amire én, én nagyon felfigyeltem, nem tudom Roy Rogers. Volt ilyen? Tehát ez, ez ugye lemaradtott az elején a négyből, illetve az ötből. Tehát ez egy olyan volt, ami aztán nekem sose volt, nekem az első egy svéd zsebes, volt Olaszországból, akkori barátnő és szülei révén. És utána tényleg a 70-es évek 75-76 fele jött divad ez az előmosott farmer. Térjünk vissza egy pillanatra még ehhez az Olaszországból behozott nadrághoz. Tehát volt egy barátnődés, akkor az őszüleidnek voltak kapcsolataik, és.. kimentek, kijutaztak valat, és sok mondtad... a lány. Mondta, kertem, hogy itt és... van a pasi, akinek kellene egy farmer, Na, drág! Ö, én nem mentem ki, én itt Azt van voltam. Azt tudom. Melyik mondta, és úgy látszik, nem tudom. Én aztán kifizettem végül és a szülőknek, és nem tiszta, 400 vagy 500 forint volt, vagy uh -huh. valami ilyesmi. Feket-tintős, svéd super-rapper, ezt tisztán emlékszem, és hát akkor katerián... az mert volt valamikor 73-74-ben sikerült ezt az első farmert megszereztem szerinted, aztán, hogy... szerinted azok akik e, e, farmert viseltek, azok e, mondjuk távolról tudták, hogy, hogy azon az emberen mondjuk e, a Roy Rogers, a Rife, a Lee vagy a, vagy a Leavis van? Igen, meg lehetett azért ismerni. E, ugye hát a, a, a lévis az egyértelműen a színkék, azért viltottak, akkor e, az elég jól lehetett látni. A Lee, az egyébként, hogy mondta az és a Lee, az, az igen, az nekem se tetszett annyira. A Vréző nem volt hozzá, az manapság, azt tudom, hogy már egy, egy nagyon eh, hasonló rendű várk, és a legolcsóbb külföldön is, amíg lehet kapni Amerikában, még lehet tudtam kapni. Eh, ami, ami járt a farmer, az előbb mondta az úriember ezt az őrténnyakkendőt, hogy például a, a nagy divac, a, a tenisztipő, hát az volt a non plus ultra farmer, és ez a fehér tisza Temis, jobb, nem lehet, hogy nem reklámos már. Ez a volt a A menő. Aha. Eh, hát, és akár valamilyen póló. Illetve arra is még, hogy ugye eleinte elég trapéz szabások voltak, és utána ment ezerrel a beszűkítés, hogy alul a szára ilyen csöves naci jellegű legyen. Tehát, és életemben az... nem tudtam van de én is tudom, hogy a szektem, is, akkor nem tudom, milyen haveroknak, vagy ismerős szülők, vagy anyuka ugye csövesebbre vette a naci, mert az és a cipzár az ajára? Az később, amikor nem. már nagyon szükre sikerült, és az ember nem tudta másképp fölhúzni. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ja, hogy a le, a, a, poptató, ura, e, poptató, ja, hogy a Hát ami nem kapható volt, leginkább cipőtönkretevő. Cipőtönkretevő, igen. Át, én azt kihagytam, mert nem, de olyat láttam, hogy oldalt alul egy olyan 15-20 centi hosszan cipzár, ugye, mert annyira szűkre volt már bevéve, hogy fizikai képtelenség volt egyébként fölhúzni. Tehát az időre, amíg Mint a cipzár, mint a később ezek az edző, bemelegítvák az atletáknak, ugye az hasonló mókák voltak. utána találtak ki a Arra emlékszel, hogy az első farmernadrágod nadrágod mennyi ideig tartott? Hát az elég sokáig, hát az volt sokáig, aztán az volt a szerencsém, hogy a gimiben az osztályban járt a srác, aki elég jó sportoló volt, és járt ki a csapattal külföldre, és ő orta aztán a farmernadrágokat. Nekünk, hát azt szerintem az nem, nem hazudnék, ha tudnám pontosan, de biztos, hogy. Foltozgattad, amikor kinukat. Igen, hát ott lábközt, igen, ott voltak ilyen trükkök. Ö, persze foltoztuk. Tehát azért olyan sok farmöl nem volt, tehát úgy, úgy mondjuk 5-6 év alatt, ha 3 összejött, akkor az sokat mondok be. De de... Sok. Az sok, sok, sok. <gül> egyszer, egyszer, ja, Egy egyszer, ma a Balatonban találtam egyszer egyet, azt nem tudom, hogy csináltam, a a déli parton, Balatton belakadt, van be a lábom kiúszta egy farmer. Lehet, hogy ott mosta valaki aztán lekerült. Hát holottra. vagy a vihar vittel, vagy pedig bement be a vadon. Ember csak... már nem volt benne, azt biztos, hogy... hát, ki, rá, <gül> az biztos. Hát mire kihozanodott addigra, elvesztettem a nadrágját. Szevasz, köszi szépen! Köszi, szia! 24 07 95 3, ugye itt a sport hírek alatt beszélgettünk arról, hogy például nekem honnan volt, tehát én valamikor a 10 éves elején, elejében, 10 éves... 10-es éve éveim ma. elején kaptam egy fal, mert nagyon szerettem volna a születésnapomra, és hát először nem azt kaptam, amit szerettem volna, mert hogy a Léviszony olyan lévisz, olyan kisméretet nem gyártott, úgyhogy ústapot kaptam, hóciki volt, jó estét! Halló. Szia. Sziasztok, Szia. Most. Mi a 80-as évek elején, 82-83-ban, egy picit lerevidítettek az útvonalat a, a Jugosztán-Szovjet relációban, ugyanis Komáromban mindig megálltak a jugoszláv hajók tankolni, üzemanyagot fölvenni, és ők kihozták nekünk a, a partra a különböző farmerokat, ez Sökkent Levisz volt, és ezt bevittük egész egyszerűen a szovjet laktanyába, ahol egy olyan dupláron e tudtuk értekesíteni, karcorrával együtt, szóval, ami, ami kúrrends volt a szovjet piacon akkor. Tiszta macskai, <gül> Igen, ennyi szeretem volna, sziasztok! Köszönöm. 19 óra, 22 perc, az Echerin az Stone kövel koptatott kaszucsit árultak 2078-ban. Koran... Nagyon drága lehetett, én arra emlékszem, hogy 83-ban vettem az első rájfomat, és az azt hiszem 1600 vagy 1800 forint volt. És azért tényleg kultúrtörténeti érdekesség, hogy, hogy volt egy szakasz, amikor az iskolában az egyest a ma is kapható magyar farmer márkával jelölték, tehát az ember kapott egy trappert mert hogy a reklámkampánya ugye áll egy négy-24-es elején egy ilyen hosszú hajú fiatalember, talpig trapperben is mutatja a jelet, hogy egyes. Jó estét. Jó estét, kívánok! Kész, Jó. estét. Uh, szervusztok, Leveles André vagyok, és három rövid történettel szeretném szórakoztatni a hallgatóságot, Az uh, uh, egyik az egy hosszú hajos történet, én 75-ben érettségiztem, és utána nyomdába kerültem, ide az egyetemi nyomdába uh, korrektornak és ott volt egy srác, aki offset gépmester volt, és a következő történetet mesélt el. Ő felvételi beszélgetése bejött a személyzet ishez. Óriási haja volt, ilyen Angela Davis frizurája. Farmerba volt, és a személyzet is hát felháborodva azt mondta, hogy mit képzel, hogy, hogy, hogy behetne ő fel egy ilyen kinézetű embert. Itt a cégnél egyetlen egy embert nem tud mutatni, aki így néz ki mint ő. Mire a srác felmutatott a falra, ahol Marx fényképe volt látható és felvették. A másik, a másik történet... De igen, szintén, igen, most már ketten voltak, bocsánat, papír. lassan esetleg, papírbélés. Igen. A másik történet szintén beleesett meg, ő mesélte, hogy ez is a 70-es évek elején történt, a metróban utazott, és farmer volt rajta, hosszú nadrág ez az előítélett körben nagyon belevág, és valaki leköpte. És amikor megkérdezte, hogy hát tudóan hogy miért, akkor azért már hippi vagy ez volt a válasz. A harmadik történet az meg az, meg az én történetem. Én körülbelül 10 tíz éves lettem, amikor az első nőt farmerben, egy kisvárosban laktam Szolnokon. Megláttam, elől slicces, és emlékszem, hogy a barátnőimmel röhögő görcsöt kaptunk. Miért? Hogy, hogy slicces nadrágot hord egy nő. Valahogy nem tudom, annyira fura volt, akkor még soha életünkben egyetlen egy nőn elől nadrágot nem láttunk, és Először is, hát addig csak fiúkon láttunk farmert, ez én olyan 10 éves lettem, azért 67 táján, és hát aztán utána mondanom se kell, hogy néhány év múlva az én leghőbb vágyam is egy ilyen elölzslices farmer nadrág lett. Így változnak az idők, de... Aki, hát a... aki mondjuk abba a farmerba járt, az tudta, hogy ő nagyon ott van? Hát nem tudom, mert én nem ismertem azt a hölgyet, ő csak elment a házunk előtt, ahol Aha. mi játszottunk, ott gúyócskáztunk, szemtom valamit játszottunk, és emlékszem, hogy napokig nevettünk rajta, és otthon is elmeséltük, hogy képzeljétek el, hogy egy nő férfinadrákba, és hogy elösdítás, akkor ez még akkor a újdonság volt, ha ott van legalábbis ott vidéken, hogy, hogy miért rettenetesen kiagadtunk. De, de csak a farmer vagy az, hogy egy nő hordott, ugye? Szerintem a maga a tény, hogy nő, mert a, a fiúknak a házba, tehát emlékszem a nevekre, hogy pöcsinek, paplacinek. Már volt farmerjük, ők, ők is az ecserén vették. Azt, azt láttuk, hogy fiúk hordanak ilyen koptatott farmert, de hogy ezt egy nő is fölveheti, hát szóval ez akkoriban nem tudom, nekünk ez, ez borzasztó érvény volt. Aztán mondom né néhány év leforgáson után, még nem a gimnáziumban már én is mindenáról szerettem volna. De És hát... honnan lett? Hát nem is tudom, azt hiszem, hogy aztán a szüleim megenyhültek, és akkor valamikor egyszer megleptek vele, de tudom, hogy nagy felhajtást. Szóval nagy, nagyon utána kellett menni, akkor ez még nagyon-nagyon nagy szám volt. Szóval. És hát nekem idős konzervatív szüleim voltak, úgyhogy. És én most 50 éves körül nő vagyok, és most pedig én is csak farmerban járok. Tehát ez, az idők rettenetesen változnak. De ez az oszcéd gépmesteres történet, ez azóta is megvan bennem, és annyira. Annyira emlékszem rá, hogy olyan keményen éltek ezek az előítéletek még, hogy, hogy valami Marks Marx hiatt. és a Farmer. Igen. Hát illetve az, hogy nagy Na haj. haj szóval. Köszönjük Na, hát szépen. Adom, Köszönöm. Én a Poina Stone kő volt. Ugye nyilván rosszul hangsúlyoztam az előző SMS-ét a kedves hallgatónak, aki ugye Zecseri megjelenő Kassucsi Farmerről írt nekünk egyet. 24 07 93. Jó estét! Jó estét. Ha már egy sztorinál tartunk, én több-kevesebb véletlenül kis titkár lettem. Úgy lettem először is agitropi és kultúros, hogy még nem voltam kisztak, de a lányok beszavaztak, mert hát ahogy buli volt, hogy mindig tudtam, hogy mit hol kell, meg fog, hogy, hogy a, hova kell tenni, minden is jól tudtam irányítani. Na mindegy, történt, hogy egy kerületi ilyen szervező, rendezvény után az egész kis server bocsánat, a kis titkárok, ugye, titkál, ö, ülés volt, mentek a budai, ugye, ifjúsági parkba. Mi történt? Legalább 20 nem engedtek be, mert farmerben voltak. Hát ugye ez a 60-as évek vége, 70 es évek eleje, akkor még Rím nagy szikor volt. Tehát ez volt nekem egyébként én majd a én hosszú ideig ezt egy ilyen proli dolognak tartottam, mert az a melósó hordják Amerikában. Tehát 45 évvel ezelőtt kaptam egy, egy kék farmert, meg amit hordtam, aztán később az egy fehér wrangler volt, azt, azt még hordtam, mert azért az, az jól nézett ki, és ö, tulajdonképpen én a farmert ma is csak munkára hordom időnként, meg hát olyan helyre, ahol nem kell sajnálni a gatyát, és mégis valahogy ki kell nézni, bár meg kell, hogy mondjam, ö, ma már ö, egy black watch blazer, és egy elegáns farmer, az ugyanúgy hordható, mondjuk egy délutáni társaságba, társasági viseletnél is, akkor én azt nem hordtam. Nekem nem tetszett. A fehér farmer mikor se, meddig, Hát aztán még azóta is van, azóta is van még nem farmer, az a nyers színű. Volt az valami e, állásfoglás farmer egyébként? Hát ön mint e, e, kis lehet, hogy, hogy hozzájutott a hoza. Nem e, volt. Nem, tehát arról nem volt szó, hogy aki farmer jár az üdösső. A végülsági parkba oda nem lehetett bemenni, de az, hogy nem haragudjon, nekem mondjuk én, én, én mondjuk szándozásra nézve én abszolút jelenség voltam. Uh -huh. Talán a legjobb a leg, a, talán a legkáderebb volt a Ludovikás katonai szédesapám. Szóval én illetve mondtam tisztítkád, hogy de nagyon jól jó. Csináltam egy 33 fős szervezetből, összehoztam egy jó vezetőséget, körülbelül egy és egy, egy, egy, egy negyed év alatt egy 118 fős kis szervezetet hoztunk össze. Nem is tudom, hogy volt-e, olyan káder köztünk, de volt ez egyik, igen, aki munkáskádernek volt számítható. Utolsó kérdés, bocsásson meg, eh, hogy, eh, hogy mondjuk a, az alapszervezetben tiltották? Nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem, pedig ez mondjuk a 60-as évek vége, 70-es évek eleje volt. Egy utolsó utáni kérdés, hogy a Fehér Farmerben mit csinált? Én? A Fehér Farmerben mondjuk ha mentem szabad szabadidőben, sportosan, mondjuk egy, egy leger pulóverrel, mondjuk egy cérna pulóverrel, karbóval vagy teniszingben. tehát mondjuk egy ilyen sportos hordtam. Én a Tarmert soha nem tartottam elegáns viseletnek, nem is volt az. Köszönjük soha. szépen, hogy hívott bennünket. Viszont halásra. Itt folytatjuk mindjárt. Szereted a beat Nem.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 hogy nyolcadikban bement Farmernadrákba, az iskolába. Tehát eh, nem engedték abba az iskolába tovább tanulni, eh, ahol szeretett volna Kiderült... Ez, ez mondjuk egy ember. volt Ez mondjuk egy, egy ember, de hát az mondjuk éppen, ember volt, az mondjuk éppen elég volt ahhoz, hogy, hogy valaki egy tönket tegye. Aztán hallottunk olyat, hogy az ifi Parkban ugye nem engedték be az embert Farmernadrákban. Hallottuk azt, hogy mindenki számára eh, vágy volt és hallottunk koptatási, illetve beszerzési trükköket, illetve arról is hallhattunk az emozás fél órában, hogy, hogy hogyan lehetett bótot csinálni a Farmerből. A telefonszámunk 20, 24 07 953. majd lesz egy olyan műsor, jó estét! Jó estét kívánok! Jó estét! Uh, egy kis etimológia. Uh, én úgy tudom, hogy a Farmer csak is kizárólag a világon Magyarországon hívják Farmernek. Mindenhol jeansnek legalább, hívják, igen. Legalábbis én úgy tudom, hogy amikor drága a nyugati rokonságomat az a farmeri fogalmu hogy úgy csak volt, hogy mit akarok. És akkor hogy... halljuk az etimológiát. Hogy adnak... Én csak egyszer egyszerűen rácsodálkozom erre a uh -huh. étre, és a kíváncsiságra hajtana, hogy ki nevezte először farmernek. farmernak, valaki a politikai vonalról, ugye, mert hogy ő egyszer a farmer cegnadrágán azonosított, a farmerek korabeli vagy egykori Cegnadrágával azonos ahogy drága idesapám is, aki kellőképpen hogy mondjam, lebeszélt először ennek a viseléséről mondva, hogy hát ezt mit akarok én egyszer a vannak tovább, hát ezt a legprimitívebb fogyaság, földmunkások hordták, és most Azért. Hát, ő csak rög rajta, hogy ilyen hordok. Ez az egyik, ami, ami, ami úgy nekem olyan föltűnő, és talán esetleg más. Fontos tök. és izgalmas kérdés. Hallatlanul, igen. Én is úgy gondolom, hogy ezek a megválasztolással egyszerre Magyarország egyik szországi. Azt nem gondolom, kérdés, de minden esetre a, a, a teljesen van ebben. Igen. A másik, amit ha, ha már hallom, hogy itt ugye a, az ifjúsági parvasok magasztakodott el, a engem engedtek be nyakjegyzés nélkül és farmernagdába. Emlékezzünk meg annak a nagyszerű embernek a... a Rajnák? Így van, kérem szépen. Rajnák. Igen, igen, Rajnák volt, aki egy ilyen kicsi összes, <laughs> nagyszájú, nagy hangú, Uh, radikális balos fiatal ember volt a Dure Tasli Tasli és, volt, ugye, és ott volt aki, hát és nem egyedül, de ott állt ő is, és ő volt a, a hogy mondjam, a főcerberus, de hát ott álltak mellett az Ergárdisták, akiknek kitűnő, kék uh, Jackie -e és Erbetűs feliratú harcalagja volt, és hát nagyon vigyáztak arra, hogy megfelelőtetünk, mert szórakoztassuk. Aztán mi arra arra nem... emlékszik, ha már felhozta rajnálkot, ha már itt csapongunk az etimológia és a pofonok között, hogy a rajnák ellen egyébként indult egy eljárás, tehát őt meggyanúsították azzal, hogy valamit olcsón veszés drágán ad. Tehát azt hiszem, hogy ő akkor került ki az Ify Parkból, amikor, amikor valami... Gazdasági bűncselekmény. Igen, igen, ez a, ez a, ez a megfelelő kifézés. Nem hatalommal való visszaélés, hanem gazdasági akarták megfogni. Természetesen, hát nyilvánvaló eleget. Én annak idén zenélgettem, és tudom, hogy a zenekaroknak is fizetni kellett azért, hogy eh, ha esetleg koncertet nohajtoknak adni a lépsősági eh, parkban, 1500 forint volt az árfolyam a, a Rajnák Javtásnak, aki természetesen megfelelő ismertségét van. esetén, hát természetesen hajlandó volt. Között. Szerette a beat nagyon szerettem, így komponálva fejleszteni. <gül> <összekráncsuljunk. gül> így van, és még egy utolsó, a Trapper fölmerült, abban az időben volt egy, hogy ez a reklám volt, amit én, valamelyik kollega én tette, hogy ilyen, hogy mutatta, hogy Trapper, és ennek volt egy másik változat, amikor három, a három új, a Tripper. Az volt a Tripper. És tehát volt egy ilyen szlogen, hogy Trapper egy új, a Tripper a három új, és a V betű az a somlajos. <SZ> meg meg na akkor mi is megnevetettünk. szevasz! 24, 24 tényleg kérdés az, és figyelj! Hogy lett ez Farmer? Amióta csináljuk ezt a műsort lassan két éve, azóta millió új dologra derült fény itt a keddesténként, és ugye hát tudjuk, hogy a közért kifejezés hogyan született meg, szerintem lehet, hogy valaki tudja, hogy na ki mondta azt erre a madrágra, hogy Farmer, jó farm -es esti! A Farmer jeansből jött. Jó, jó, jó. Bokoskodni én is tudok. Ez így van. Hello. Jó estét. Jó estét, Váradi András vagyok. Jó estét. Na, annyit szeretnék elmondani, hogy a bizonyos trapper reklámnak a, a reklámembere, az a kocsis misi nevezetű kaszkadőr volt. Igen? A A, a hajó? Igen, igen. A filmgyárba sokat szerepelt annak idején, mint kaszkadőrt. Uh -huh. A másik, hogy a, a, a keleti végek farmer beszerzéséről szeretnék néhány szót. Egy kedves hallgatónk arra hívta fel a figyelmet, hogy Moszkvában a 80-as 430 rubelért lehetett eladni egy farmerna nadrágot. illetve ő... 450 rubelt adtak egy trapperért, és hogy 120 rubel az már egy szép havi fizetés volt. Igen, igen, ez nagyjából stimmel, de most én nem erre utalnék, hanem sátoralja új hely és kassa viszonylatára. Halljuk. Tehát az időtájt ugye 70-es évekről beszélünk, a, én akkor meg gimnazista voltam, és hát bizony megkívántatott, hogy az ember farmerba járjon. Egyetlen beszerzési lehetőség volt, ugye ez a bizonyos Budapest, ami hát nagyon messze volt, és a, vagy a, a Miskolci Zsarnai Piat, ahol nagyon drága volt, ellenben Csehszlovákiában, mármint Kassán lehetett beszerezni a bizonyos Tuzex boltban. Ez a. A volt. A, a, a cseh volt, cse igen. Az ember fogta magát, és a legális csehszlovák koronával átutazott a határon, elment szépen kassára a Tuzex című bolthoz, ahol talált ilyen szép fejkendős öreg öregbácsikat, fiatalokat, naptereket, egyebeket, és enyhe felárért lehetett bónokat vásárolni. Mert hogy ö, ö, nekik nem kellett átutalni a, a devizát a bolt számlájára, hanem a bankból bónokat tudtak kihozni. Tehát ez, ez az üzlet ez nagyjából úgy nézett ki, hogy annak idején 600 forint környékén lehetett egy lévist megvásárolni, vagy egy Super Rife-ot. A dologba buktató az volt, hogy haza is kellett hozni. Tehát rendszerint úgy ment ki az ember farmet vásárolni kassára, hogy vitt valamilyen nagyon rongyos, eldobható öltözetet, ott megvette a bónokat, megvette a vadonatúj farmert, letépzeste a címkéket, beöltözött, és mintha mi se történt volna, idekezett haza a szocialista határon. És senki nem akarta levenni róla? Ő, senki nem akarta levenni, ellenben... Letépte a címkéket? Igen, igen. Na, de, de, hát, a, na de hát a nélkül mit ér egy farmernadrág? Ő, már úgy értem, ezeket a gyári címkéket. Jaj, ja, ja. ja, Értem. Tá, értem, tár, értem. Az tehát azt a papírt, a, ami... A papírt, igen. Tehát a Lévis címke az maradhatott, azt elhitte a csehszlovák határőr, hogy én abba mentem áteleve. Uh -huh. Csak kik? A, a papír Kiket Kik, kik El, jobban? A, a csehszlovák vámosok, vagy a vámosok. A csehszlovákok. Tehát egyszer elkövettük azt a hibát, hogy nagyon besöröztünk Kassán, már olyan érettségi előtti szakaszban. Az tényleg hiba. E, 12 <gül> apostolban. És Elindultunk hazafelé, hát Novémeston leszálltunk, ez a új hely határállomás másik oldala, onnan hazaindultunk gyalog, ami hát 50 méter, és szatyorba hoztuk az új farmerokat. Hoppa. És hát bizony-bizony kifizettünk körülbelül azt hiszem 400 vagy 500 forint vámot a farmer kivitelre. Az egy drága farmer volt akkor. Az egy drága farmer volt, igen. Úgyhogy, tehát ez volt a keleti vég beszerzése, már úgy értem az ország keleti végén a beszerzése a farmernak, de ez abszolút működött. Oké, okay. köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Szia! Néhány SMS 71-ben a Raiffe 500 forint volt osztálytárs, kamionos papája hozta, két részletben fizettem ki egy másik SMS. Az első farmert hazai farmer vartuk Rém trapézra, írdatlan gyöngyhímzéssel. Addig hordtam, míg a frankúista Spanyolországból egy katalán barátom eh, hozott egy igazit, ami 45 km dacára alig jött rám, eh, nem jött legalább 76-ban ebben felvitt részem a bölcsészkarra és felvettek, írták nekünk Koa, eh, kortörténet 2, történet 2. Leningrád moszkvai részképzésének hála a történet legjava 100 darab melodia lemezen egy darab belvár butik opuszért 1980-ban. 19 óra, perc van. Azt hiszem, hogy meg kéne hallgatunk a közlekedési híreket, és akkor még tudjuk folytatni negyed órán keresztül a mai Adigumi amely a Farmer kultusszal, illetve a Farmer viseléssel, beszerzéssel foglalkozik itt a Klub Radio 95.3-on. Tehát most az elsődleges cél az, hogy ide szokjanak a fiatalok hát Ez a fő cél. És mi lesz, ha ide szoktak? Hát ez egy elég komoly kérdés. Hát nem tudom, ez még nem is gondolkodtunk. Addig jó, mi Kádár él? 12 óráig gondolkozom azon, hogy hogy hívták azt a lengyel gyártmányú farmernadrágot és Farmer amit egyébként, ezek, ezek színes termékek voltak, amit a 70-es évek végén kaptam, és most rájöttem. Azt szem, az volt ráírva, hogy Oradea. Mi? Oradea. Oradea. Én azért érzek, némi ellentétet. E, nyilván, de akkor, lehet, de akkor lehet, hogy rosszul nem nékszem, Majd a hallgatók mondják, jó estét kívánok! Odra odra odra, odra, odra, odra, odra! odra! odra! Ugye, ugye? És bevegszüzletbe árulták. Az Odrát is? Igen, nem Tuzex-ben, Tuzex a szlovákban. A, a szlovákiaban szlováki volt, Most Lengyelországról beszélünk. A volt Lengyelországban, én a Trapovia Express-zel jártam ki, Seftani Farmerrel. Uh -huh. Úgyhogy én az első farmeromat azt 70-ben első gimnazista koromban Bella től Amerikából kaptam. És ez milyen a márkája a volt? Lé... Természetesen lévész. De azért ne ugorjunk, tehát arról volt szó, hogy Lengyelországban gyártottak farmert, de csak dollárboltban lehetett kapni? Nem, nem szerintem ezt ők behozták és, és, és dollárért árulták, mert ő nekik valóban volt ez a rettenetes oldrafarmerjük, most, hogy említettétek, rögtön kaptam. de Kint lehetett kapni a Tuzeks-ben Ranglert, vagy Wranglert, nem tudom, hogy kell ejteni pontosan, mert ahányan vannak annyi fiatal nekem az első farmer például onnan volt, Dranglet? egy rangle volt, igen. És riflet is lehetett kapni náluk? Riflet is lehetett kapni, de hát az gyenge volt az, az de, de a, a lévist hoztam mi mindig. Olvasmány emlékeimben először ezek a híres farmer márkák, illetve az egyik farmer márka a Cirok Peti kalandjaiban jelent meg, eh, amikor Ciroc Peti valahol külföldre diszidálva, eh, olvas egy fiatalember nadrágjának hátulján, hogy rifle, és akkor azt gondolja, hogy hogy ez a világ közepe? Hát Cirok Peti kimaradt az életemben, ezt nem hallottam. Hát én is 70-ben, ugye akkor voltam 14 éves, hát akkor ott nálunk Pásztón, hogy meg szülővároson. Mindenféleképp? Ott, ott, ott, ott nagy menőknek volt farmerük, és hát kevesen voltunk, akiknek amerikai rokonunk volt, és én évente egyet kaptam Juhászlaci barátommal együtt, tehát ő is egyet, meg én is, mert anyánknak barátnője volt, aki 56-ban. Elment, De akkor ti nagyon te... jól el voltatok látva farmerrel, hogyha évente kaptatok egyet. Évente egyet, hát egy évente egyet, el is kaptatok, úgyhogy leszakadt. De hát utána az még jó volt. Lám, lám, lám igen. Éppen e e ezt akartam mondani az előbb a psihónak, hogy, hogy ugye amikor az embernek a farmer nadrágja elkapott, akkor nem dobtak ki, hanem belakta a ruhás szekrény aljába, mert hogy ugye meg kell majd fordozni a, a, a következőt. Vagy rövid nadrág lett belőle? Persze, nem rövid nadrág. nem, nem, az valahogy nagyon gyerekesnek számított, szó, hogyha az embernek lehet. Az Férfi ember nem jár rövid nadrágba. Van, akkor, akkor most már van. De... Igen, nyáron, persze. Igen, igen, igen, igen. Tehát az volt, én évente kaptam egyet, és, és hát nekem, nekem a világsodája volt az, hogy rá volt a lévészre ér, hogy San Francisco, Kalifornia, és, és hát ez, a, ez, a, ez a, az egy csoda. Szóval az a mesebbi álmok birodalma volt San Francisco, és amikor 42 éves koromban kijutottam. Akkor, akkor azonnal az volt az első, hogy fransz, hogy a San Francisco-ba vettem magamnak egy Lewis Jacket, ami azóta is megvan, és az, az nekem, nekem az volt a rendszer. Arra is a van, vagy San Francisco? Bizonyám, bizonyám. De. De miért volt ez számodra, az álmok ne továbbiak? Azért volt az, mert ugye, ugye hát nekem mi, mi, szóval az álmok ne továbbiak a Lewis Farmer volt, amit San Francisco-ba gyártottak, néztük a filmet, a 70-es évek végén volt ugye a San Francisco utcáin, jöttek, mentek, szágúdoztak az autók azokon, a nagy sepehupás utcákon ment a villamos, ami mint hogy nem is villamos, és, és az volt bennem, hogy én ide a büdös életbe el nem fogok jutni, és a farmer szülő Szóval én én oda biztos, hogy nem fog eljutni, ez, ez most nem is tudom. Ez volt majd... az ígéret? Igen, ígéret, Földje pontosan. Ígéret, ahogy, igen, ígéret, nadrágja, és, és oda én biztos, hogy nem fog eljutni, és akkor között, csak elért az, hogy felültem a repülésre. És mit szóltál ahhoz, hogy ugye Magyarországon Marceliban elkezdték gyártani ezt? I don't know. A, hát az a az végő az volt, mert a marcaliban csak a szárga, sárga címkés Lévisz gyártották. Igen, a narancsárgás pontosan. És én nekem világéletemben piros színkés sem volt. Igen, azért volt, gombos, volt, volt a kast, ö, nem csak gombos, igen. nem csak gombos van a piros színkésből. Nem mert... volt cipzáros, és én azt kaptam, és a cipzájra az, aznak kellett, kellett ráírva lenni, hogy talon 42. Sose -sos volt Léviszem. Hát, és milyen és kasztok a vannak a, a lévisek között, az döbben. Azt tudom, tehát arról beszél a pszichó, hogy milyen kasztok vannak Léviszes között. Igazán ezt nem tudom, de hát, én, én ha csak lehet, törekszem a piros címk és léviszre napjainkban hát Most már vannak mindenféle márkajelzések jelzések a, a, a márkán belül, 501-es, tehát különböző Aha, számokat sorolnak föl és hát vannak nagyon trendiek, meg kevésbé trendiek, ugyanúgy szétmegy mindenki. Hát ez, meg, meg nagyon érdekes volt az, hogy, hogy ugye mondták Amerikából, hogy hát írjuk meg a méreteiket. Na most hát első körben azt se tudtuk, hogy úgy kell mérni, hogy látközép. Tehát innen, hogy mondjam, a két szál, látszál... Eh, Hónaj, ágyék. ágyék lesz Hónai. Igen, igen, hát így is mondhatjuk, onnan kell mérni meg hát ugye az átmérőt, és ráadásul ugye mi centibe írtuk, erre megírták, hogy, hogy hát ekkora az az az az nincs a világ de mindezt légipostával leveleztük le, szóval nem volt egy egyszerű dolog, és küldtek egy incs beosztású centimétert, tehát ilyen választó szabó centimt. Igen, tehát a turlódalan incsbe volt. Tehát nekem még ne otthon van egy incses centim, amit Amerikából azért küldtek, hogy a farmeromat le tudjam mérni. Ez nagyon profi. Hogyne, hogyne. Tehát maga az átszámítás, mert mondjuk ugye a fizika könyvedben benne volt az, hogy... Kettőt venni Nem, nekünk halvány dúztunk, nem volt arról, hogy mi az, hogy nincs meg hogy ott miben Azért 1970 volt, pásztor. Igaz. Igen. Igen. igen. Igaz, fejet hajtottunk most itt, mint okay. hárman. Köszönöm szépen. Okay. Köszi. Egy kedves hallgatónk kérje SMS-ben, hogy 30 évvel ezelőtt szertettem egy igazi farmerre, ma a lányom hordja büszkén. Ugyanazt, az, az jó. Az metálcselekedett. 2407953, jó estét kívánok. Hello. Jó estét, igen, halló. Szervusztok, nem is hittem, hogy sikerül bejutnom a farmerhoz. De most hozzá. itt vagy? Igen, igen. Én 71-ben kaptam egy farmert a szüleimtől. És honnan szerezték? A nagymamámmal mentünk ki az ecserére érte. Ez volt a nagy dolog az egészben. Uh -huh. És 950 forintba került erre határozottan emlékszem. És én akkor már kb. két jártam ki az ecserére, hogy biztosan legyen farmer, amikor az anyukám még összetudják gyűjteni nekem ezt a pénzt. De azt nem tudom, tudjátok-e, hogy az a farmer, amit akkoriban lehetett vásárolni 950 forintért, az milyen volt? Az olyan volt, hogy amikor kimostad és megszáradt, akkor a két szárán, úgy, ahogy volt, megállt és beletett támasztani a sarokba. Igen, erről már beszéltünk. Igen, erről már beszéltünk. Igen, igen, igen, igen, igen, Akkor bocsánat. És nem kopott igazából, hanem tört. Igen. Törésvonalak voltak benne. Így van. És még egy dolgot szeretnék csak ezzel kapcsolatban, hogy a Farmer Bulgáriában milyen kincs volt? Ott hogy hívták, várjál? Burgazban egy hétig lehetett nyaralni egy farmer nadrágból. Tényleg? Igen. hogy csak én fáztam rá a farmer kereskedelemre. Ott hogy hívták? Hogy hogy hívták a Farmer Igen. Ezt nem tudom, én csak azt tudom, hogy a barátommal voltunk kint, és toppoltunk, és amikor felvettek minket, mert rögtön felvettek, mert farmerja, farmernadrágban, és rajtam még egy hosszú farmerkabát is volt, egy vengön, amit aztán végül is elloptak, sajnos. De akik felvettek, azok rögtön meg akarták venni a cuccainkat, és volt nálunk kettő, kettő, azaz kettő darab farmernadrág még fejenként, mint a kettőnél és mind a kettőt eladtuk, és két hétig olyan fényesen éltünk belőle, amilyet mostanság nem lehet elképzelni, mert ezt nem nagy pénzt adtak érte. És nem tudom már pontosan, hogy hány levárt, csak azt tudom, hogy a sátor helyet ki tudtuk fizetni. Ettünk ittunk éjszakánként ezekbe a nagy hoteleknek a tetején lévő kis bárokba jártunk sörözgetni, meg rumozgatni, mert ott valami nagyon jófajta rumot lehetett inni. Uh -huh. Jó, csak azért kérdeztem, mert 19 óra 54 perc van, és még mindig nem tudjuk, hogy ki és hogyan döntötte el azt, hogy a farmennadrákokat Magyarországon farmennadráknak hívják. És, és ez nagy adósság, úgyhogy egy kicsit zavar. Köszi szépen! Én is köszönöm! Szevasztok! 24 07 93. jó estét! Sziasztok, Zsa vagyok! Na, Na, Erdélyben, meg akkor, amikor én kamasz voltam, még nagyon-nagyon... Nem, nem volt farmer, <gül> és ami volt, az, az, az tényleg ilyen gagyi, e, viszont amikor 82-ben e, jöttem ide Magyarországra, e, és hát az előbb mondta a, a pszichopeti, hogy e, csak ő rá a farmer e, kereskedelemre, mi marha jól jöttünk a farmer kereskedelemből. Hogy is? E, úgy, hogy a... <gül> A, egy 10 es háznak a földszintjén volt valami, mit tudom én, milyen üzlet, ahol trappert, ö, ö, hibás trappert árultak, 470 volt akkor a trapper ára, és mi 203 forintért vettük a trappert, amit 1000 leért lehetett eladni. Na most ez, ez tényleg azt jelentette, sőt nem is csak amikor átkötöttünk, mikor még egyetemista voltam és a férjem oda járt hozzám mm, rendszeresen, nagyon nagy lábon éltünk mi a trappant farmerből, szóval valahogy olyankor, amikor, amikor ilyen hibás farmerek voltak, akkor a földszelekéből is előkerestünk annyi hogy pénzt, hogy tudjunk venni, mit tudom, én, 5-5, és, és akkor vettünk 5 farmert 1000 forintba. Az ott élőket nem zavarta ez az, hogy ez hát kamu? Na, Nem é, mondasz, én, hát én is olyan hülye voltam, vagy vagyok, vagy mit tudom, én hogy. Hát én is traktat hordtam. <gül> szóval azért, Tehát, hogy is. Szóval ennek a generációnak, ami, ami mi vagyunk, ennek több szintje van. Vagytok ti. <gül> És vagyok én. <gül> Aki, aki azért, azért, aki par parmer volt. Igaz, igaz. Köszönjük de szépen. Tényleg egészen más, ha, ha, és az életnek minden területén úgy érzem, hogy, hogy sokkal kevesebb és másfajta információink vannak, mint nektek. De mind fontos. Köszönjük szépen, hogy hívta bennünket. szevas 24,07953 Jó estét kívánok. Jó estét, kívánok! Jó estét! Sajnos hát, a farmernek az eredetét az ellenzések nem tudom, viszont úgy emlékszem, hogy a Trapper névnek az egyik első verziója, az a Warmer Farmer volt. Milyen? Warmer, mint Vörös Október ruhagyár. Warmer. Nekem így rémlik, hogy ez volt egy ilyen névkísérlet. De há hálás is, És aztán ez nagyon nem jött be. A másik még mindig ilyen magyar elnevezéseknél, hogy úgy tudom, utána volna egy versenytárs, és aznak meg Derszi lett volna a neve, egy ilyen Debrecen-szegedi ruhagyár, valamilyen konstellációban készült volna, csak mint érdekesség. Így. Köszönjük szépen, hogy elmondtad. Szívesen, Köszönjük, szépen. Szépen. Másképp működött a marketing még akkor. Oroszul jeansi, többes számú végződéssel, mert a nadrág oroszul csak többesben létezik. E, e, utolsó hallgató itt az Addig Jobban. Jó estét. Jó estét kívánok. Jó estét. Halló. Itt, mi, hányan Halló. vagyunk? Ketten is? Ketten vagyunk. Ne. Rádióban vagyunk? Igen, igen, na, igen. Na, egy kis kultörténeti adalékot szeretnék -e ez a farmer témához. Ugyanis erről az egészről mindig csak azt mondom, hogy hogy szerezték meg, meg milyen útvon a Lee, meg a lévis meg a Rangel, meg ezeket a farmerokat, de volt egy másik szegmens is ennek, az pedig az, hogy volt, tudomásom szerint én, én kettőt ismertem, két nagyon profi ember, az egyik Budán volt a Fény utcai tiac mellett, azt sem, hogy Lukácsnak hívták, oda ment az ember, szövette a méreteit, és valami nagyon jó anyagból egy-két nap alatt csinált egy tökéletes farmert, a másik egy fiatal rászhoz, a Kárta teremnél, oda lehetett menni, levette a méretet, leküzdött a boza, hogy mennyi anyagot vegyek, és visszamentem, és ott meg lehetett szállni egy óra alatt, a farmert. Ezt nagyon is ismerték meg, az mindenki is és valami ördögi ügyességgel tökéletes farmereket csinált. Tehát ez is, ez is egy segmese volt ennek az egésznek. Biztos sokan emlékeznek rá, akik magadják. Köszönöm szépen. Új és fontos információt. Köszönöm Egy másik hallgatós itt volt az imént a vonalban. Haló. Oh, sziasztok! Szia. Szia. Én Zsolt vagyok. Nekem egy dolog még nem tűnt fel. Nem csak részben hallgattam a műsort, hogy volt még egy szegmens, amiről nem volt szó a farmer témában, és ez pedig az olasz farmerek. 84 és 86 körül Cassucci és Ritz. Tényleg, meg, tényleg meg, nem hallgattam a műsort. Megemlítettük. Be, akkor sorry. Beszéltünk róla, és arról is beszéltünk hogy a pszicho azt mondja, hogy a csajok jól néztek ki benne. Én azt mondtam, hogy éppen a drága az hódgáz volt. E, de, de, de, de szóba került. És az is, hogy 2000 forintba került egy ilyen kaszucsi. Hát 9.50 Remvekszom. Köszi szépen! Oké, okay, csalvasz! 19 59 persze, ez volt a mai, addig jó, még Kádár él. Azt ígértük, hogy ma könnyebbek leszünk a kedvéért. Jövő héten majd jövünk a depresszióval, viszont hallásra.